«Це моя дочка», – сказала я. Іринка так і не змогла пояснити, чому вона пішла з дому до озера. Тільки сказала, що стало раптом страшно за мене. Звідки з'явилась думка, що я не повернусь до неї? Лишуся невідомо де. Може, навіть біля озера чи в лісі. Саме я, а не ми з батьком. Тому вона й пішла. Хоча навіть в селі було страшно. Я гладила її коротко стриженого голівку. Вона любить так стригтись а донька долилася до мене все тісніше і тісніше, мов би прагла злитись зі мною. — То вам не потрібна допомога? — Ні, я відповіла, не повертаючи голови. Машина рушила. Я сказала, що треба йти до озера, бо тату хвилюватиметься. Хоч би з ним нічого не трапилося, так я подумала. Сьогодні я прокидаюся. За вікном ледве пересіюється світанок. Петро Спит відвернувшись до стіни і у вісні зубами. Чи він хоч має на ранок собі пива, то моя перша сьогоднішня думка. 26 серпня. Що ти з ним робитимеш? питаю я свою старшу дочку. А що я маю робити? Наталка найстатніша серед моїх дітей. Об'єктивно кажучи, вона не красуня, навіть не надто вродлива, але ця статність гарна, постага, і дивне поєднання на обличчі у виразі очей дитячості з якоюсь аж наче неземною, ні, не точне слово, пані філологіни, погордою в погляді темно-горіхових очей створюють, як би це тепер сказали, шарм напевне. Образ, неповторний образ, кажу я собі. А питала я доньку після чергового візиту Бориса та Насюка, нашого найбагатшого загорянця, митника, в якого єдиного у селі найвищий триповерховий будинок. Домища, каже мій Петро, за міцною кам'яною огорожею. Борис – син моєї колеги, вчительки, математики, вже пенсіонерки Ольги Мусіївни. Йому тридцять, вже був дружений, привіз із Білорусі справжню красуню. Два роки тому розлучився. Каже, що прогнав, коли побачив по-новому його слова – Нашу Наталку. Тепер щотижня він їздить до Луцька, і це вже чи не в 10, приходить до мене. Пісня та ж сама. Наталка все одно буде його, нікуди вона не дінеться. Але краще раніше я маю вплинути, і ви знаєте, як я вас поважаю, Світлано Ігорівну. Наталку я на руках носитиму, захоче мати свою машину, будь ласка, однаково з її спеціальністю в місті не діватися. До того ж, вона не пристосована до життя, як і ви, Світлано Ігорівно. Тільки не ображайтеся. «Я не маю впливу на дочку», – сказала я, зрештою, стомлено. Саме так. Почувалася дуже стомленою. Може, давалися знаки вчорашні? Сидіння біля озера, випивка, стрес, який пережила з Іринкою. «Ви маєте великий вплив, а любов її мені не потрібна». Тобто потрібна, але любов буде. Буде любов, Світлано Ігорівна. Якби я не любив, то хіба би розлучався з Веронікою? Напевне, ні. Я відповіла автоматично. Тепер ми стояли на подвір'ї з донькою. Десь за годину по розмові з Борисом. Ти зовсім його не кохаєш? Про що ви, мамо? І раптом Наталка сказала, що існує єдиний вихід покінчити з цим безлуздям. Інакше й не назвеш, сказала вона. – Який? – спитала я. – Вийти заміж за іншого? В тебе хтось є? – Якщо відверто є, – сказала дочка. – Але на цьому річ, мамо. Моє є такого, як Борис не зупинить. – То який же вихід? – Переспати з ним. – Що? Донька тарнулася в моє плече, як колись у дитинстві. То був саме її наталчен жест – не тулитись, як Іринка, а саме тарнутися. Моя високоморальна матусю, сказала Наталка Вибачте, що шокую вас Мушу вам сказати, я вже не дівчинка Я вже... Гаразд, мамо Другий рік я живу цивільним шлюбом З одним чоловіком Але нічого не питайте, нічого, добре? Цивільним шлюбом? Донька мене підтримала, бо певне ж я упала би Ні, слабкість дивна Я відчула, як на очі накочуються сльози «Чому ж ти нічого не казала?» «А що казати? Все одно зі мною не одружиться. А Борис має отримати те, чого прагне. Доступність ідеалу принижує ідеал», – так сказав заєць якийсь філософ. «Крім того, не забувайте, хто є за спеціальністю. Я все так обставлю. Ні, з вас досить».